Але її рідко вмикали. Перша вечірня зірка великою краплею срібла повисла на фіолетовому оксамиті неба. Вона припала до грат обличчям, і світло далекої зірки відбилося у її зіниці. Правильно, трохи романтики навіть трилеру не зашкодить. А насправді ніяких грат нема. Ти сидиш на терасі, попиваєш вино і додумуєш закінчення до свого невдатного трилера. Марія вчепилась у металеві прути руками. Вперше за багато років у її ніч нарешті заглянули зірки, а вона не мала з ким поділитися своєю радістю. Довкола одного з металевих прутів обвивався кінець ланцюга, скріплений невеличким, але міцненьким, висячим замком. Другий кінець за допомогою такої самої колодки кріпився до нашийника, шкіряного добротного з металевими заклепками. І ніби ланцюг не дуже дошкуляв, і на шийнику охоплював шию достатньо вільно. А так хотілося кричати, що в голові макітрилось. Марія вхопила ланцюг і рвонула його на себе. Потім ще раз і ще. Брязкіт і скрегіт металу заполонили підвал, а вона ніяк не могла зупинитись. У першу ніч усе виглядало інакше. Здавалося, ось-ось надійде її союзник І врятує її, а зараз Третя ніч – це як третє бажання Третій півні – третя голова змія Доки її не відрубаєш Доки не згадаєш останнє бажання Доки не дочекаєшся тих найголосістіших півнів, Не дізнайся, хто ти і навіщо ти є Двері рипнули, клацнув микач і зірка згасла, засліплена штучним світлом. Не можуть співіснувати разом зірки й ліхтарі, вона помилялася кожен обирає собі світло до смаку. Кий легко й радісно ліг у руку нічного відвідувача. Марія здмухнула пасмо волосся, яке впало на очі. Була привчена тримати очі відкритими, навіть якщо понад усе хочеться зажмуритись. І відвернутися до стіни Щось схоже на повагу минуло в очах навпроти Біда лизнула свою жертву в руку Її радості не було меж Четверте Четвер Ти знаєш, мені здається, що я одужую Серйозно Я став помічати інших людей Мені цікаво, що діється довкола а раніше для мене важливо було тільки те, що діється в мені. Я спокійно сплю, вже третю ніч, мені не сняться жахи. А вони снилися мені завжди, навіть якщо я їх не пам'ятав. Я прокидався з гірким присмаком у роті. Уявляєш, минуло лише три доби, а що буде далі? І все тому, що ти не відвертаєшся від мене, не закриваєшся і не підсовуєш під двері меблі. Невже ти думаєш, я не помічав, як ти на мене дивилася? Ні, ти нічого не казала, але ти дивилася так, ніби я якийсь вовкулака, а не людина. Ти здригалася, коли я підходив до тебе, ніби я збирався на тебе накинутись. А коли ти подавала мені на стіл їжу, мені здавалося, що це отрута. Хоч би що я робив для тебе, хоч би як я старався, ти все одно мовчала і думала про своє Ти ніколи-ніколи не питала мене, як я почуваюся Як минув день, які в мене плани на майбутнє Ти завжди чекала від мене найгіршого Знаєш, мені інколи хотілося роздерти тебе на шматки Серйозно Але хіба я хоч пальцем тебе колись зачепив? Пам'ятаєш, як ти плакала? А я хотів тебе втішити, але ти. Я досі пам'ятаю твої слова. Ти мусиш забрати їх назад, бо ти не мала права так зі мною говорити. Це ти в усьому винна. Якби ти не втекла тієї ночі, я б тобі пояснив, що я нікого не збирався кривдити. Просто. Просто так треба було. Ти була така недосяжна, тому я мусив шукати когось іншого. «Ти знаєш, ти зовсім по-іншому тепер на мене дивишся, зовсім не так, як тоді. Але я ще не готовий тебе випустити. Я боюся, що ти знову втечеш, і в нас більше не буде можливості поговорити. Я ще дещо маю тобі сказати». Він сидів на підлозі за два кроки від неї, привалившись боком до стіни, і сльози котились у нього по щоках. Порошинки танцювали у снопах світла, тільки їм відомий танок. «Треба ж!» – ні з того, ні з сього подумала Марія. «Треба ж!» Звільнений від тягаря, Олад почувався себе так, ніби стояв на найвищій вершині світу. А під ним розстелялися безкраї зеленоблакитні простори. На краю цих просторів сірою мишкою шаруділа тривога але він був занадто щасливий, щоб звертати на неї увагу. Набрав у груди повітря і з насолодою почекав, поки легені відберуть з нього увесь кисень. На душі плюс тепла погожа днина. Він увімкнув мобільник і той одразу затьохкав, щоб помститися господарю за довгі дні вимушеного мовчання. Почалося. «Ти де?» «Привіт, Олежику. Сьогодні у нас четвер. Я видзвонюю тобі з понеділка, а ти говориш мені привіт». «Ну гаразд. Ради тебе чути, Олежику. Якся маєш? Що нового? Це годиться?» «Мені не подобається твій тон. А що з моїм тоном?» «У моєї малої з'являється такий тон, коли вона щось накоїла, а я про це ще нічого не знаю» і вона старається наперед мене улестити, мовляв, «Усе спокійно, таточку. Я найчемніша дитина у світі». «Правда, що ти поселив у себе зорянину дочку?»